Negyedik fejezet. A Grand Felicissimán töltött évek kép sokat jelentenek nekem. A Grand Felicissimá egy hatalmas gigantikus óceánjáró hajó volt, amely a csendes óceán szigetei között ingázva utaztatta a milliómos utasokat. Én az óceánjáró alkalmazásában annak revű termében léptem fel esténként, mint bűvész és illúzionista. Természetesen a megfelelő színvonal érdekében nem egy kis bőröndel vágtam neki az útnak. Volt egy nagy fadobozban néhány hófehér galambom, és persze a többi rengeteg kellék. Két kabint bocsátottak a rendelkezésemre. Az egyik a lakrészem volt, mellette a másik a kellékeim tárolója. Hatalmas revű estek voltak a hajón. Táncos lányok, zenekar és persze jó magam, a világhírű bűvész, endi A vendégek körülbelül hetente cserélődtek, így a műsor, a napi fellépések is hetente ismétlődtek. A rendszeresség egy idő múlva tökéletesen monotonná tette a napjaimat az óceánjárón. Természetesen az unalom előzése érdekében, sármosag legényként viszonyt kezdtem az egyik gyönyörű, jó alakú táncosnővel, a lengyel származású Annával. Annának tűzpirosra rúzott, formás ajkai voltak, és ritka, világos kék színű szemei. Világos barna hosszú haját naponta órákig fésülte. Anna Lednicki elmesélte a háborús tragédiáját a családjával, akik a német tukák támadásaiban vesztek oda, varsó ostromakor. Ő egy gyermek otthonba került, akárcsak én, azonban ő ott is nőtt fel, és a háború után az első dolga volt menekülni az emlékei elől. A menekülést úgy gondolta, hogy férjhez megy, és gyerekeket szül, mint a többi nő. Természetesen engem jelölt ki magának a szerepre, aki beteljesíti a vágyát a család alapítást illetően. Mondanom sem kell, szóba sem jöhetett ilyen lépés az életemben. Emiatt sokszor veszekedtünk, és úgy tűnt, nem képes feldolgozni, és megérteni döntésemet. A nyomomban volt, és szabályokba akart beskatujázni. Kapcsolatunk kezdett számomra kínossá és terhessé válni. Meg akartam szabadulni tőle. Gondolom, most azt várja, hogy elmeséljem, hogyan öltem meg Annát. Türelmesebbnek kell lennie Robert. Az élet ugyanis ennél bonyolultabb. Az egyik fellépése után megismerkedett velem egy márszei borkereskedő milliómos felesége, Brigitte. Elegáns ruhában, felséges külsővel lépegetett elém. Gratulált a műsoromhoz, és persze mindjárt sikerült meghívnom egy italra. Különös vonzalom támadt közöttünk egymás irányába. Barna haja és hatalmas sárgás barna szemei voltak, amiben valami tébolyult, eszeveszett energiákra képes tűzlobogott. Percekig tudtunk néma csöndben, egymás szemébe nézve, gesztusok és hangok nélkül egymással kommunikálni. Természetesen nem lehetett hosszúra nyújtani a találkozást, mert a férje a fél szemét brizsin tartotta. Hozzáteszem, teljes joggal. Aznap mégis megbeszéltük, hogy éjfélkor fent várom a napozó nyugányak melletti koktélbár előtt. Ezután csodálatos éjszakákat töltöttünk együtt a fedélzeten. Látta már a tenger közepén állva 180 fokos látószögben a csillagokat egy felhőtlen nyári éjszakán. Mintha az egész világegyetem megnyílt volna, és az ember minden lélegzetvétellel csak szívja magába a benne rejlő lüktető energiát. Az ember minden egyes csillagot a magáénak érez, és úgy érzi, nem e bolygó, hanem a teljes univerzum része. Brizsi által a hajón töltött nyári esték nagy részét a fedélzeti nyugágyban feküdve töltöttük. Brizsi nagyon boldogtalan nő volt a férje mellett, aki valóban nem értékelte igazán Brizsi lényét és szépségét. Birtokolta őt, és időnként szeretett megjelenni vele. Ha pedig olyan hangulata volt, megverte. Ennyiben kiismerült a házasságuk. Az asszony rengeteget szenvedett mellette. Rizsi az egyetlen volt odáig, akinek meséltem a bizánci költők társaságáról. A milliónyi fényes pontból álló csillagtenger alatt feküdve tártam fel neki múlt sötét foltját. Persze arra nem tértem ki, hogy mi lett a sorsuk szegényeknek, de maga a jelenség, a gyilkos tevékenységük elborzasztotta és egyben fel is villanyozta. Veszélyes tűz lobogott ilyenkor zöldes árnyalatba váltó szemeiben. Egyszer megsúgta, hogy szívesen halna meg a karjaimban, csak hogy megszabaduljon pokollátett életétől. Nem értettem, miértem a férjétől akar megszabadulni inkább, de azt mondta, hogy vannak dolgok, amiket én nem érthetek. Bizonyára vannak. Természetesen udvariasan felajánlottam, hogy egyik hajnalban a habokba dobom a férjét a hajó fedélzetéről, de tiltakozott ellene, mi szerint ez nem megoldás. Egyáltalán nem akarta bántani. Miután titkomat feltártam előtte, Brizsi annyit beszélt a bizánci költők társaságáról, hogy végül megszerveztem neki egy estét hármasban Annával. Igen, amolyan bizánci költők módra. Anna kabinjába mentünk hármasban azzal, hogy beszéljük át kapcsolatunkat. Anna természetesen már szint az elejétől fogva tudott a titkos románcunkról Brizsivel, úgyhogy szívesen beleegyezett. Vélhetően arra számított, hogy ott előtte fogok végre szakítani a reménytelen brizivel és kötelezem el magam mellette örökre. Elvégre Brizsi férnél van. A bűvész kellékeim között eldugva egy pár kapszula gyorsaható méreg is volt, amit eredetileg magamnak tartalékoltam arra az esetre, ha olyan helyzetbe kerülnék, amelyből csak ciánnal lehet kimászni. Ez most egy ilyen helyzet volt. Előzőleg felvilágosítottam Brizsit, hogy a méreg, amit Anna italába rakok, gyorsan hat és nem fog fájdalmat okozni. Ráadásul Anna nem ártott senkinek, nem lenne elegáns dolog fél órán keresztül hagyni, kinlódni a padlózaton. Brizsi egyetértett és hálásan pillantott rám. Hogy öngyilkosságnak tudjuk álcázni, Tipikusan női írással irattam egy búcsúlevelet Brizivel, miszerint mi szerint kilátástalan élete vitt erre a döntésre, és kéri, hogy mindenki bocsásson meg neki. Mondtam, hogy ne is írja alá, mert az igazi öngyilkosok nem adnak ilyesmire. Így tett. A levelet és a töltőtollat, amivel készült a levél, letörölgettem egy zsebkendővel, beletekertem és így eltettem. Elvégre majd Anna szobájából kell, hogy előkerüljenek. Majd azt mondjuk, hogy mérgében írt valamit, majd mire felocsúdtunk volna, beöntötte a szájába a kapszulatartalmát. Brizsi halkan a tervre. Néhány kapszulát még a zsebembe csúsztattam. Biztos, ami biztos. A lány kabinjában rideg volt a hangulat. Anna udvariasan bemutatkozott Brizsinek, és kezet nyújtott neki. Leültünk, mint a szűk kis helység ülő alkalmatosságaira. Brizsi és én az ágyra, Anna az egyetlen székre. A hajó kabinjának ablakában a végtelen tenger hullámai látszódtak. Kinyitottam az üvegitalt, amit hoztam, és kiosztottam a frakkomújából újjából bűvészi mozdulatokkal elővarázsolt kristálypoharakat. Kocintottunk. Természetesen megfelelő figyelemelterelés során egy adott pillanatban beleszótam a kívánt pohárba a ciánkapszula tartalmát. A kapszula burkát a padlóra ejtettem. Brizsi csöndben ült és végig engem figyelt. Anna többször belekezdett a vita tárgyába, de udvariasan mindig leintettem, hogy előbbigyunk, és oldjuk fel a feszültséget, mert ilyen merev hangulatban nem lehet megbeszélni a dolgokat. Anna felhajtotta a pohár tartalmát. Brizsire néztem. Ő is felhajtotta, és szomorúan mosolygott rám. Anna nem értette, miért vagyunk ilyen csendben. Látszólag ideges volt. Pár pillanat múlva kezdett hatni a méreg. Brizsi elejtette a poharát, és levegőért kapkodott. A pohár ezer fényes darabra tört a cipője mellett. Anna megijedt. Úristen, mi történt? Kérdezte. Brizsi megfogta a kezemet, és igyekezett a szemembe nézni. – Hívja a korvost! – sikította Anna pánikszerű hangon. – Ne hívj! Már nem kell! – mondtam nyugodt hangon. Brizsinek rövid, nagyon rövid agóniája volt. A kezemet szorítva próbálta tartani magát, de ahogy a fejét megtartva engedtem hátra ernyedő testét, úgy hunyta le lassan, hatalmas, könnyes szemeit. Közben végig engem nézett. Az utolsó pillanatban fordult csak felfelé, és akad fenn a tekintete egy tized másodperc alatt, mielőtt a pillák elzárták a további láthatást. Vége. Brizsi meghalt. Hanyat fekve lehúnyt szemmel feküdt keresztben a kabin egy személyes ágyán. Szeme csak egy résnyire nyílt vissza, ahogy végleg elernyett a teste, talán, hogy utoljára megmutassa a csillogó könnyeket, amelyeket hálából és egyben bánatában duzzasztott fel nekem akaratlanul is pillája sorai közt. Anna pánikszerűen visítani kezdett. Kirohant a kabimból. A zsebembe nyúltam, hogy elővegyem a Brizsitt által írt búcsúlevelet, hogy elrejtsem dekoltázsában, de meggondoltam magam és visszahelyeztem öltönyöm rejtett zsebeinek egyikébe, a töltőtollal együtt. Anna egy matrózzal és a fedélzeti tisztelt ért vissza. – Mi történt? – kérdezte a tiszt. – Úgy tűnik, megmérgezték. Mondtam határozottan, és vádló tekintettel Annára néztem, majd halkan hozzátettem. A féltékenység. Az a mocskos féltékenység. Anna hol csápadtan bámult rám. Nem értett semmit. Hamarosan egy orvos is érkezett. Megnézte Brizsi nyaki pulzusát, és felnyitotta bal szemét. Meghalt, állapította meg A nő felnyitott szemhéja lassan utoljára csúkódott vissza, miután az orvos elengedte. Drámai pillanatok voltak. A doktor a táskájába kezdett kotorászni, miközben a jelenlévők kérdően bámultak rá. Tehát ez volt az, amit beleszórtál az italába? Jelentettem kivádló hangon Anna felé, és a padlón heverő szétszedett kapszula két darabkájára mutattam. Anna pánikba esett. Én... én nem... Van még magánál ilyen kapszula, hölgyem? Kérdezte az első tiszt. Persze, hogy van. Mondtam. A dekoltázsába dugott egyet. Ezt is onnét vette ki. Láttam. Jelentettem ki határozottan, és tökéletesen felháborodott hangon. Anna azonnal belenyúlt a dekoltázsába, és rögvest az ujjai közé akadt az egyik méreggel töltött kis kapszula, amit tanult módszer segítségével pár pillanattal korábban helyezte oda. Az első tiszt azonnal elvette tőle, és utasította az időközben a kabin elé gyűlt többi matróz egyikét, hogy azonnal hívja a hajó detektívjét, és értesítsék a kapitányt. Anna összeomlott. Magából kikelve üvöltött, ahogy lefogták és elvezették. A kabint mindenkinek el kellett hagyni. Csak a padlón heverő ciános kapszula, az ágy mellett széjeltört üvegpohár darabjai és a mozdulatlanul fekvő brizsi holteste várta a hatósági szemle lefolytatását. Meg persze még egy cián kapszula, amit Anna éjeli szekrénye fiókjába helyeztem. Később a hajó detektívje más forrásokból is megtudta, hogy Anna rendkívül féltékeny volt a milliómos bortermelő feleségére, így a motiváció is egyértelművé teszi, hogy szándékos emberülés történt. Méghozzá féltékenység az indíték, mint aljas indok. Anna házassági zaklatásaitól ezennel megszabadultam. Mivel a hajó kolumbiai felségjelű, így a cselekmény ezen államon belül elkövetetnek számít. Kolumbiában az ilyen büntettekért halálbüntetés jár. A tragédia másnapján nem mulasztotta el Brizsi gyászoló férjét, éjszaka kicsalni a hajó hátuljába, és egy váratlan pillanatban a korláton átemelve a tengerbe dobni. Csak a kalapja maradt a korlát mellett a fedélzett padlóján. A férfi már esésközben is üvöltött, ahogy a torkán kifért, de a hatalmas óceánjáró csavarjai által keltett örvénylő vízmozgás zaja elnyomta a mellette vízbe csobbanó, majd a habokban egyre csak távolodó kezeivel kétségbe eseten integető sötét alakot. Egy ideig követtem a tekintetemmel, ahogy próbált úszni a reménytelenül távolodó hajó után, de a távolodó alak látványa nem sokára beleveszett a nyílt tenger éjszakai sötétjébe. A kalapot után dobtam a vízbe. Majd a korlátnak támaszkodva a csillagos égboltban kezdtem gyönyörködni. Anna ekkor még pár napig a kapitány őrizetében volt az egyik kabinba zárva, míg át nem adták a kolumbiai hatóságoknak. Talán másfél év múlva kaptam értesítést annak kivégzésének tervezett időpontjáról. Mint hozzátartozó lettem tévesen feltüntetve a kiértesítendők listáján, és az akkori hatályos törvények szerint Magam is jelen lehettem, mint néző, az ítélet végrehajtása során. Akkoriban oda át golyó általi kivégzést alkalmaztak. Mint előzetesen megérdeklődtem, a végrehajtás során a halára ítélt arcát egy ráhúzott zsákkal takarják el, hogy ne látszódjék a tekintete, valamint hogy a kivégzettnek ne kelljen szembenéznie az ítéletet végrehajtó katonákkal és fordítva. Ennek okán úgy döntöttem, nem megyek el az eseményre, bár Annát valójában kedveltem. Talán megérdemelte volna szegény, hogy ott legyek azon a nehéz napon. Remélem távolmaradásomat megbocsátja nekem, bár szerintem észre sem vette volna a kivégzése jelenlévők között, ismerve őt, úgy izgulhatott. Robert meghökkenve hallgatta végig a történetet. A szobát betelítő csendben... Borsózni kezdett a háta, ahogy maga elé meredve érezte magán az idős férfi fűrkésző tekintetét. Milyen gondolatok jutnak most az eszébe, Robert? Nem tudok erre választ adni, Mr. Tot. Valahogy valóban nem erre számítottam. Nem ilyennek képzelte a sorozat gyilkost. Feltételezte, hogy fiatal vadidegen nőket zaklatok, és eldugott helyekre csábítva csupán kévágyból megfojtom őket. Sokszor nem teljesen értem a tetteit. Az igazság az, hogy ennél emberibb módon is megszabadulhatott volna annától. A döntés képessége a miénk. Ezerféle módon dönthetünk egy probléma megoldása kapcsán. Én ilyen vagyok. Hiába várnánk el a krokodiltól, hogy ne legyen krokodil, vagy a tigristől, hogy ne legyen tigris. Csak azt tettem, amit helyesnek tartok. Azt tettem, ami a lényemből fakad. Robert csöndben nézett maga elé, miközben igyekezett ellenszenvét leplezni. Robert! törte meg a csendet ismét az idős bűvész. Kérem, lépjünk tovább, hisz az idő rövid, és még nagyon sok történetet és esetet kell magának elmesélnem. Nem bánta meg? Andy hosszasan elgondolkodott. Nem a válaszom töröm a fejem, hanem a kérdésen. Mit kellett volna megbánnom? Hogy, hogy megölte Brizsit? A válasz halkan, de meggyőzően hangzott. Nem. Egyik tettét sem. Egyiket sem. Robert jegyzetelt valamit a noteszába. Ekkor azonban endített fel neki egy kérdést. Robert, ön melyik könyvét bánta meg? A férfi zavartan mosolygott, majd rávágta. Egyiket sem. Erről van szó, válaszolt az öreg. Magának a könyvei az életműve, a péknek a kenyér, a festőművésznek a festményei, nekem pedig a holtestek, akiket hagytam magam után. Lehetett volna némelyiket szebben, jobban, lassabban megölni, esetleg más sorrendben, mint ahogy a festő is kezelhette volna másképp az ecsetet, és rakatta volna arrébb is kicsit a napot, meg a holdat a képein, Mégis úgy fogadjuk el a munkáját, ahogy van. Az én ecset meg ilyen. Ettől vagyok Endy-tott. Ettől vagyok az, aki. Robert válasz nélkül továbbjegyzetelt valamit, majd ismét bekapcsolta magnetofonját, és endi felé irányozva mikrofonját tette fel a kérdést. Mi történt ezután?